Dată o ochi mare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim vestim unge de cetat lăudăm și mulțumim Dumnezeului lui el brim iel și tătă și pe Din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Remna Vieții, vi se aduce, iubiti ascultători, cu multă bucurie programul I227. Programele noastre de radio și-au propus să aducă la cunoștința ascultătorilor singura veste bună care poate veni pe pământul nostru blestemat, vestea izbăvirii pe care ne-a adus Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. În felul acesta, în cadrul programelor noastre, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preacredinciosul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, studiem împreună, sau mai bine zis, medităm împreună, asupra întreg noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos, începând cu Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 1, încheind cu Apocalipsa, capitolul 22, versetul 21. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele minute vă va aduce lecțiunea de zi care se deschide cu o meditație asupra versetului 5 din ultimul capitol al Evangheliei după Ioan, respectiv capitolul 21. Ca un fel de apetit al lecțiunii noastre de astăzi am să citesc un fragment din viața castorilor prezentând o anumită particularitate a obiceiurilor lor din care noi oamenii avem foarte mult de învățat. Se spune astfel că un fermier din America a avut foarte multe neplăceri din cauza unei familii de castori care s-au pe un pârâiaș ce trecea prin ferma lui, din precină că făceau diguri care îi opreau apa atât de necesară și pentru alte locuri de irigat. Supărat fermierul ca să scape de ei, a încercat de mai multe ori să-i descurajeze distrigându-le lucrarea, dar ei totdeauna o refăceau, așa că a doua zi o găsea cum a fost văzând omul că metoda lui de distrugere nu dă rezultate bune, a recurs la alte măsuri. A făcut o roată mare de apă, pe care a legat niște cutii cu conserve, crezând că zgomotele cutiilor îi vor speria și îi vor îndepărta de la lucru. Dar ei nu s-au lăsat bătuți și au luat o bucată de lemn de forma unui țăruș, au băgat-o între spițele roții și au oprit-o. Atunci fermierul a încercat să pună o lanternă aprinsă care să lumineze toată noaptea dar ei au acoperit-o cu crengi și culut. Văzând fermierul că nici o metodă nu dă rezultate, a construit un gard de sârmă în jurul lor cu scopul ca să izoleze de la lucrare, dar ei au tăiat sârma gardului și au folosit-o ca material pentru construcția digului. Așadar, castorii nu s-au lăsat nici cum bătuți și au luptat pe orice cale să-și realizeze opera. Cred că și noi credincioșii ar trebui să învățăm de aici că este necesar să luptăm mai mult pentru desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu în viețile și în bisericile noastre. Să nu ne dăm bătuți așa de ușor, ci să stăruim mai mult în rugăciune și în acțiune pentru realizarea scopului propus. Și dacă aceste animale, castorii, făceau totul din instinct, fără să poată anticipa rezultatul insistenței lor, noi... Oameni, făpturea lui Dumnezeu, cu puterea de rațiune, de judecată, încurajați și înconjurați de atâtea promisiuni ale Domnului nostru Isus Hristos, noi ar trebui să insistăm hotărât în fiecare zi și în orice acțiune, cu mai mult decât hotărâre, dacă am putea spune, și încredere în reușita lucrării. Problema noastră este că nu insistăm. Suntem foarte insistenți când e vorba de lucrurile de acestea materiale, dar atât de delăsători în dobândirea celor spirituale. Am amintit nu demult despre un medic-chirurg-dentist care mi-a povestit că a făcut 12 ani de facultate plus 12 ani de școală, 24 de ani ca să-și vadă împlinit un vis de a fi medic-dentist-chirurg. Câți dintre noi și-au propus să se roage lui Dumnezeu timp de 24 de ani? Ce să zic 24 de ani sau 2 ani sau hai să zic 2 luni? Câți dintre noi și-au propus ca zi de zi să ceară lui Dumnezeu cu insistență să-și împlinească propria lui făgăduință față de noi? Sau dacă vreți merge mai departe și spunem câți dintre noi au avut curiozitatea să urmărească împlinirea în viața lor a unei rugăciuni pe care a făcut-o către Dumnezeu? Uitați ce propun acum. Pentru toți aceia care vor să dovedească Domnului să-și dovedească și lor înșiși Că au minte mai multă Sau măcar atâta cât au castorii aceste animale Să deschidă cuvântul lui Dumnezeu La epistola către Romani capitolul 14 Și să vadă o una din făgăduințele Domnului În versetul 17 Spune cuvântul aici Împărăția lui Dumnezeu Nu este mâncare și băutură Ci ascultați Neprihenire Adică o stare după voia lui Dumnezeu Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Acum, cei mai mulți dintre noi spun în rugăciunea Tatăl nostru: Vie împărăția ta! Iată, aflăm din versetul acesta că împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă mâncare și băutură, ci neprihenire, adică o stare care îi place lui Dumnezeu. Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă că viața mea este aliniată cu cuvântul lui Dumnezeu, că lui îi place starea de nepihenire din viața mea și că eu sunt umplut de pace și de bucurie atâta vreme cât împărăția lui este în inima mea, după cum spune Domnul Iisus într-un loc din Evanghelia după Ioan. Ei bine, acum după ce am citit acest verset, ne ducem cu el în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spunem, Doamne, Tu ai zis așa că împărăția Ta pe care ți-o cer prin rugăciunea tatăl nostru în fiecare zi, va veni în inima mea și împărăția ta înseamnă stare de neprihănire. Primul lucru. Uite, Doamne, în viața mea sunt lucruri care nu sunt după voia ta. Fă, te rog așa cum ai spus tu, și fă în inima mea să fie îndreptate toate lucrurile care nu-ți plac să fie o adevărată stare de neprihănire, căci Tu ai promis așa. După aceea, El a promis că va fi pace. Doamne, Uite că nu am pace nici cu mine însumi, nu am pace nici cu cei din jurul meu, nici în familie, nici la școală, nici acolo. Te rog, Doamne, împlinește ce ai spus. Fă pace între mine și cei din jurul meu. După aceea ai spus bucurie. Uite, Doamne, eu sunt lipsit de bucurie. Doamne, vie împărăția Ta și împlinească-ți ce ai spus Tu în viața mea. Vedeți, biți ascultători, să fim oameni practici. Să înălțăm această rugăciune înaintea Domnului și să nu ne lăsăm cum nu s-au lăsat nici castorii aceștia. Dacă împotriva castorilor niște animale fără minte omul n-a avut cu ce să stea împotriva lor, cu cât mai puțin va avea satan cu ce să ne stea nouă împotrivă, nouă care avem rațiune avem Duhul lui Dumnezeu, avem pe Domnul Isus Hristos. Rugăciunea aceasta vie împărăția ta, trebuie să fie urmată de o muncă susținută și neobosită de a le dobândi, de a dobândi împărăția lui Dumnezeu, care înseamnă neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt, așa după cum și castorii aceștia au dobândit lucrarea lor isprăvită prin insistența de care au dat dovadă și găsind mereu câte o rezolvare a tuturor împotrivirilor din partea omului. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru făgăduințele tale puternice din cuvântul Tău, care sunt tot atât de adevărate ca și Tine. Mulțumim că pe pământul acesta, tulburat, zbuciumat și plin de mizerie și păcat, ai poruncit înființarea împărăției Tale în inimile tuturor acelora care Te primesc și cine se poate opune poruncii Tale? Ai poruncit soarele de șapte mii de ani și a rămas pe cer, ai poruncit împărăția ta în inima mea și aceasta va avea loc în măsura în care eu voi da dovadă de credință cu privire la făgăduința ta și în măsura în care voi lăsa să se împlinească în viața mea. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea mesajului acestuia care ne stă în față și îmărește necredința în cuvântul tău. Credință căreia te rugăm apoi să ne ajuți să îi adăugăm insistența văduvei din pilda văduva și judecătorul nedrept care s-a rugat până când i s-a făcut dreptate. Te rugăm aceasta să ne ajuți pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Jesus, a graça te livrei de mamia. Te livrei de mamia. Ca a graça te livrei mamia. teu Bom Creștini, mimi, mami, oia, oia, oia, oia, om de știință, făcuse o descoperire deosebită, în urma căreia se apropie o cunoștință și îl întreabă. Maestre, de unde a avut atâta inspirație? Într-adevăr, grozavă inspirație, la care maestrul răspunde liniștit. Prietene, a fost 99% transpirație și 1% inspirație. Adevărul acesta este foarte mare. Mult mai multe minți luminate sunt în lume decât acelea care au devenit cunoscute prin efortul pe care l-au adus Dar dacă acestea nu au ajuns totuși să fie cunoscute și să-și folosească tot potențialul Este din pricina faptului că n-au fost gata să depună acel procentaj de 99% de transpirație Pe teren spiritual lucrurile stau exact la fel în Apocalipsa, îndemnul care îl dă Domnul Isus bisericii din Laodiceea este acesta Fii plin de râvnă De ce a spus Domnul acest lucru? De ce a dat Domnul acest îndemn bisericii din Laodiceea care reprezintă ultimul, ultima etapă a bisericii pe pământ? El știa că noi suntem lipsiți de această râvnă Dacă noi am depune mult mai multă râvnă în dobândirea lucrurilor spirituale, în dobândirea promisiunilor lui Dumnezeu, am avea mult mai multe decât avem. Motivul pentru care nu le avem este că nu insistăm înaintea lui Dumnezeu. Știți, omenirea este în proces de îmbătrânire, dacă putem să spunem așa, ca specie, după atâtea mii de ani. S-a constatat, spre exemplu, că aproximativ 50% din îmbolnăviri ar fi evitate dacă omul, ascultați. Ar respira mai din abundență. Da, cât se pare de ciudat, acesta este adevărul. Nici măcar respirația nu o mai facem întreagă. Haideți dar, iubiți ascultători, să primim denul Domnului Iisus de a fi plin de râvnă, a fi plin de râvnă în rugăciune și a fi plin de râvnă pe urmă în obținerea răspunsurilor la rugăciune, să ne rugăm până când El împlinește în viața noastră promisiunile Lui, în special vorbim acum despre aceasta, împărăția Lui în inimile noastre, ceea ce înseamnă neprihănire, stare după voia Lui Dumnezeu, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Apropiindu-ne acum de lecțiunea noastră de zi, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Noul Testament al Domnului nostru Isus Hristos, la Evanghelia după Ioan capitolul 21, din care vom citi versetul 5, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Copii, le-a zis Isus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Schimbul acesta de cuvinte are loc între Domnul Isus și ucenicii săi. Când, după înviere, se arată cu prilejul pescuirii minunate, așa cum o cunoaștem noi, la Marea Tiberiadei. După ce Domnul Iisus îi se arată dimineața, pe țărm, vine la ei și îi se adresează cu aceste cuvinte. Aveți ceva de mâncare? La care ei au dat răspunsul nu. În împrejurarea aceasta, Domnul Iisus a întrebat pe ucenici nu ca să le ceară, ci el avea de gând să le dea de mâncare. Acesta este Iisus. Când cere, el vrea de fapt să dea. Așa au stat lucrurile și în împrejurarea cu femeia din Samaria care a venit la fântână, el i-a cerut apă pentru trup, căci vroia să-i dea ei apa acea vie, să facă din inima ei un izvor de apă vie care să țâșnească în viața veșnică. Nu ni se pare că atunci când el ne întreabă de vreo virtute sau de vreun dar, Vrea să ne reproșeze lipsa acestora, când colo el vrea din să ni le dea, căci de la noi nu are nevoie de nimic. Prin cuvântul copiii, cuvânt cu care se adresează ucenicilor, mântuitorul nostru arată legătura duioasă dintre el și ai săi. Din punct de vedere teologic ar fi decriticat această expresie, dar din punctul de vedere al dragostei este la locul ei alta mai bună nici n-ar mai fi putut fi. Dragostea are rațiuni care trec dincolo de logica firească. Niciodată nu pierdem când alergăm pe căile dragostei, chiar dacă unele lucruri de care ne folosim nu sunt conforme cu logica firească. Logica firească își are limitele ei când o aplicăm în lucrurile duhovnicești. Un gând vrem să-l subliniem aici. Domnul Isus ne ajută numai după ce ne recunoaștem sărăcia și nimicnicia noastră. Când ne considerăm bogați, înțelepți, neprihăniți, puternici, El nu ne poate ajuta. Într-un vas plin, Mântuitorul nostru nu toarnă harul său, ci numai într-un golit de vechiul conținut. El ne dă totdeauna harul fără măsură, dar nu face niciodată risipă de har. La întrebarea Domnului Isus dacă ucenicii au ceva de mâncare, ei au răspuns nu. Deci, și-au recunoscut starea lor goală și săracă. După aceasta, a urmat îndată binecuvântarea Domnului. Să ne recunoaștem, frații mei, în fața Domnului așa cum suntem și El ne va umple cu harul său de care avem nevoie. În versetul 6, după ce au recunoscut ucenicii că nu au nimic, deci și-au recunoscut sărăcia și nimicnicia, Domnul le-a zis... Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Se pune o întrebare. Cum se face că ucenicii care erau pescari încercați au ascultat de un necunoscut? Abia mai târziu au cunoscut că este domnul. Ucenicii Domnului Isus au primit cu adevărat credința în inima lor și i-a lucrat fără ca ei să fie conștienți totdeauna de această lucrare. Credința le mișca întreaga ființă înspre Dumnezeu și voia Lui, chiar și în lucrările pământești. Ei nu cunoșteau pe omul de pe țărm, dar ochii și urechile credinței l-au cunoscut și i-au împins la ascultare față de el. Când cauți cu inima sinceră pe Domnul și adevărul Lui, Chiar dacă nu ai totdeauna lumină limpede în anumite împrejurări, credința pe care ai primit-o într-o inimă curată te îndreaptă, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să mergi unde trebuie și să faci ce trebuie. El le-a zis, aruncați mâneaja în partea dreapta corăbiei și veți găsi. La auzul acestei porunce a necunoscutului de pe țărm, inima ucenicilor va fi fost străfulgerată de un gând, și-și vor fi adus aminte când cu trei ani și jumătate în urmă au auzit aceeași poruncă de la Marele Învățător Isus, după cum se observă în Luca 5 cu versetul 4. Și într-adevăr așa a fost. Atunci a fost o pescuire minunată, iar acum în același fel. Aruncați meja în partea dreaptă. Numai în partea dreaptă se prinde pește, pentru că dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Lui este plină de îndurare, dreapta Lui de izbăvire. Acestea sunt citate din Psalmi. La dreapta Lui Dumnezeu s-a înălțat Domnul Isus, cum ni se arată la Matei și în alte locuri. În partea dreaptă sunt oile Lui, cum ni se arată iarăși la Matei 25. Dreapta este partea din care se poate lucra, pentru că în ea este puterea. Domnul Isus n-a spus la întâmplare vorbele Lui, ci el a poruncit peștilor să vină în partea dreaptă a corabiei ca să poată fi prinși, și prin aceasta să ne învețe pe noi o lecție din adevărul său veșnic. Au aruncat-o deci și ne arată versetul: Nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Când se înmulțesc mijloacele de hrană, când se vede berșug în toate, să știm bine, este Domnul! Numai El poate face binele adevărat, numai mâna Lui întinsă de hrană tuturor, numai pașii Lui varsă belșugul. Ascultarea de cuvântul Domnului este izvorul oricărui har. Ucenicii, dacă n-ar fi ascultat și n-ar fi împlinit în tocmai cuvântul rostit de Domnul Isus, n-ar fi prins nimic în plasa lor. Dacă trăim o viață de duhovnicie săracă, dacă suntem mereu înfrânți în luptele noastre zilnice, este numai o singură cauză. Nu ascultăm în tocmai cuvântul scris al Lui Dumnezeu. Să ne cercetăm adânc. La versetul 7 citim reacția ucenicilor față de această pescuire extraordinară. Citim versetul. Atunci ucenicul pe care iubea Isus a zis lui Petru. Este Domnul! Când auzis Simon Petru, că este Domnul și-a pus haina pe El și s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Haideți să avem un prim gând aici. Dragostea este Lumină. Nu trebuie să avem cine știe ce învățătură ca să vedem pe Domnul Isus. Nu! căci dragostea ne deschide și ne limpezește ochii mai desăvârșit decât orice înțelepciune și ne ajută să ne apropiem de el cu toată hotărârea. Dacă avem dragoste, atunci îl vedem oriunde. Unde vecinii noștri nu văd decât un străin ciudat, noi strigăm, Este Domnul!" Ucenicii nu-și dădeau seama că Domnul Iisus este de față. Deși El este nevăzut, e totdeauna aproape. El nu vine în ajutor numai în anumite timpuri și numai în anumite împrejurări, ci e totdeauna lângă noi și ne ajută în orice nevoie. Un mare pictor obișnuia să spună ucenicilor săi următoarele cuvinte. Puteți picta veșnicia pe un centimetru de pânză. Vedeți, și noi ne putem înălța într-o clipă deasupra greutăților timpului, în liniștea veșniciei, trăind în legătură cu Dumnezeul cel veșnic. Și acestea putem să facem într-o clipă Iar când se arată el Ce curată e lumina Și cât de ușoară este calea Când vedem și primim pe Domnul Descoperim voia sa pentru noi Așa cum au descoperit-o acești fericiți ucenici Ne arată versetul că atunci când a auzit Simon Petru Că este Domnul și-a pus haina pe el Și s-a încins că era dezbrăcat Simon Petru în întâlmăcire, însemnează Ascultare statornică când ascultarea aude că Domnul se află aproape, îndată se pregătește să-l întâmpine printr-o cu vincioasă. Simon Petru se afla într-o ținută de pescar, jumătate dezbrăcat. Când a auzit că necunoscutul de pe țărm este Domnul Isus, s-a îmbrăcat și s-a încins. Fratele meu, când auzi că într-un loc este Domnul, cercetează-ți starea și ținuta ca să nu te înfățișezi într-un chip necuvincios. În cei cei de îndreptat, Adună-te din împrăștierea ta și încingeți ți coapsele minții, cum spune Petru la întâia sa epistolă, capitolul 1. După aceea ne arată că s-a aruncat în mare. Petru n-a mai ținut seama de nimic. Dacă domnul lui era de față, nu-l mai interesează altceva. Nu-i mai trebuie nimic decât să simtă iubirea lui iertătoare. Să alergăm și noi la Domnul Iisus cu același dor și cu aceeași iubire, oricare ar fi greutățile prin care trebuie să trecem ca să ajungem la El. În Evanghelia după Luca la capitolul 5, când Petru și-a dat seama că este Domnul, s-a aruncat la picioarele lui ca un sărman păcătos zicându-i, Doamne, pleacă de la mine! Cuvânt la care îi se răspunde, nu te teme! Acesta este cuvântul Harului. Aici, acela care se aruncă înaintea lui este Petru pocăit, după ce tăgăduise pe Domnul său. Fie că este vorba de un păcătos, fie de un credincios căzut, Domnul Iisus este ajutorul pentru fiecare. El singur este acela care mântuiește și iartă. El singur înviorează. La versetul 8... După ce Petru se aruncă în mare, ni se spune că ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât ca 200 de coți. Petru era avangarda ucenicilor. El a ajuns întâi la țăr unde se afla Domnul Isus. De bucuria întâlnirii cu scumpul său învățător, el a părăsit totul, și corabia, și peștii prinși și ceata ucenicilor. Acesta este un lucru de mare însemnătate pentru orice suflet credincios. Nimic să nu ne împiedice când este vorba de apropierea noastră de Domnul Isus. De dragul Lui și pentru El să ne despărțim de toate ca să se poată folosi de noi cum îi place Lui. Dacă Domnul Isus este unica noastră țintă, dacă drumul nostru spre El este drept, atunci și ceilalți care ne văd, Vin cu ușurință după noi. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești. Iată încă un gând. Toți ucenicii erau în aceeași corăbioară, aveau o singură mreajă și o singură lucrare de făcut, să prindă peștii din mare. Ce adevărat din este cuprins aici. Fericit este credinciosul care vrea să înțeleagă acest adevăr și să-l trăiască apoi cu putere. Este vorba despre unitatea credincioșilor O singură corobioară Biserica cea vie trupului Hristos O singură mreajă Evanghelia, cuvântul scris al lui Dumnezeu O singură lucrare Aducerea sufletelor la Hristos Ce se află astăzi pe marea lumii? O singură corobioară? Vai, se văd sute și chiar mii de corăbioare luptându-se între ele, fiecare cum reaja ei și cu planul de negustorie pentru peștii prinși. Oare așa a gândit Domnul Hristos? Pentru această stare de lucru și a vărsat el sângele scump, lui scump și prețios? Poate că am ajuns și noi să înțelegem cu minte acest adevăr și să vedem cu ochii realitatea de pe marea lumii. Ce facem noi?" în locuri unde suntem așezați, ca să nimicim flota Satanei și să rămână numai corabia lui Hristos? Să știți, nu sunt de ajuns numai gânduri bune, ci trebuie și acțiuni bune. Flota Satanei trebuie nimicită în noi înșine mai întâi, în Duhul nostru, și atunci, asupra noastră, nu mai are nicio influență. Ucenicii veneau cu corăbiara la țărmul unde se afla Isus, trăgând mreaja cu pești ca să-i pună la picioarele Lui. Corabia, singura corabie bună, este numai aceea care se îndreaptă cum reajă cu tot la țărmul unde se află Isus felul lui de-a fi. Căci trebuie să spunem încă o dată, Domnul Isus nu este naționalist, el nu se amestecă în treburile statelor, căci împărăția lui nu este din lumea aceasta. Domnul Isus nu este confesionalist, el nu are nicio legătură cu grupările religioase pe care nu el le-a făcut, el nu are nimic nici cu clasele sociale, bogați și săraci, și intelectuali și neintelectuali, pentru că în cer nu sunt întâlnite aceste stări de lucruri. Acolo unde nu se văd aceste despărțiri, acolo se află Domnul Isus, acolo se îndreaptă biserica lui Cea Vie, acolo sunt aduse sufletele prinse de mreaja Evangheliei. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, așa spune cuvântul Domnului acesta e adevăratul cenic al lui Sus, aceasta e biserica lui Ceavie. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca toți să înțelegem gândul acesta, toți să intrăm în corăbioara lui, toți să folosim aceeași mrează, toți să aducem toate ale noastre și pe toți peștii care îi prindem la el. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului I-227, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.